70. Legea perspectivei Modul în care sunteți privit de către clienții dumneavoastră vă determină venitul. Reputația dumneavoastră, modul în care sunteți cunoscut de către clienți, modul în care ei gândesc și vorbesc despre dumneavoastră în absența dumneavoastră, determină într-o mare măsură cât de mult vindeți și cât de mult câștigați. Primul corolar al legii perspectivei este Atunci când clientul dumneavoastră consideră că munciți pentru el, vă veți situa printre primii 10% din domeniul dumneavoastră din punct de vedere al banilor pe care îi câștigați. Mai multe mii de clienți au fost intervievate pe larg cu privire la obiceiurile lor de cumpărare și la motivele pentru care aleg un agent de vânzări în favoarea altuia. Cel mai frecvent invocat motiv a fost sentimentul pe care îl aveau cu privire la faptul că agentul de vânzări lucrează pentru mine, nu pentru compania sa. O întrebare foarte bună pe care trebuie să vă puneți în permanență este Cum ar trebui să mă privească toți clienții mei pentru a avea o situație avantajoasă pe piață? Dacă v-ați transforma într-o muscă și ați putea asista la o conversație între unul dintre clienții dumneavoastră și un client potențial cu privire la dumneavoastră și compania dumneavoastră, ce ați dori să spună acesta? Oricare ar fi răspunsul, asigurați-vă că tot ceea ce faceți în interacțiunea dumneavoastră cu fiecare client îl determină să spună lucruri avantajoase despre dumneavoastră atunci când nu sunteți prezent. Cel de-al doilea corolar al legii perspectivei este... Oamenii care câștigă cei mai mulți bani în domeniul vânzărilor sunt considerați consultanți, consilieri, sfătuitori, nu agenți de vânzări. Clienții îi privesc pe agenții de vânzări ca pe niște prieteni care încearcă să îi ajute să își rezolve problemele și să își atingă obiectivele. Se consideră profesori și sfătuitori. Cu cât încercați mai mult să vă ajutați clienții să obțină ceea ce au nevoie, și să îi învățați ce rol pot avea produsele și serviciile dumneavoastră pentru ei, cu atât veți fi considerat într-o măsură mai mare prieten și cu atât vor cumpăra mai mult de la dumneavoastră. Cu cât știți mai bine să vă purtați în așa fel încât să formați în mintea clienților percepția de care se bucură cei mai de succes agenți comerciali, cu atât mai repede veți obține aceleași rezultate ca și ei. Iată cum puteți aplica această lege Imediat. 1. Hotărâți-vă ce vreți să gândească clienții despre dumneavoastră. În ce fel ar trebui să vă descrie aceștia pentru a arăta că sunteți important pentru ei? Ce puteți face pentru a crea această percepție în mintea clienților? 2. Poziționați-vă ca și cum ați munci pentru clienți, nu pentru compania dumneavoastră. Concentrați-vă exclusiv asupra clienților și nevoilor, problemelor, situațiilor lor și discutați întotdeauna despre modul în care i-ați putea ajuta să își realizeze obiectivele.